Розкажу все капітально. Гаразд завтра. Ти з транспортом може викликати машину? Спасибі. Там Андрій Северинович дожидається. Вона впіймала його здивований погляд і казала далі трохи грайливо, але так, немов про когось стороннього, немов до неї це не стосується. А що ж, жінка-агроном, нежива людина? Маче ти не заглядаєшся на молодиць, казали мені. Не знаю, що тобі казали, перебив він її, але мені встид про таке говорити. Отакий От ти, праведник. Ніколи не шився в праведники, але зараз вже дочка з хлопцями зустрічається і друга на порі. Щось у цих балачках є, як би тобі... Проти природи, чи що б то? Я сказала б навпаки. Вон у декого внуки може. Мився за хатою під бочкою душем, Змивав порох сулацьких полів, Здавалося, змивав і щось з душі, І не міг змити. Нагріта за день у бочці вода вже охолола, Струмені сікли тіло, а він не відчував їх. Пригадував, як Ліда подивилася на нього, як розповідала про Куриленка, що той простягує до неї лапу, а вона б'є по ній. Не люблю дрібних чоловіків, я і йому сказала малий ти для мене. Намагався відгадати, для чого те виповіла йому. Не в дідька здогаду подумав піддратовує, розпалює навмисне і намагається впевнити. Що між нею і Куриленком нічого немає, але пощо це їй? По стількох роках, коли все вже забулося, стало далеким, мов не було нічого, якась дивина, якась незвичайність, щось вернулося, пробудилося. Чи, може, їй треба й не любові, і не його самого, а хоч переспати з ним? щоб впевнитися, що не все пропало марно, що він таки був її, що лінія її любові, яка починалася так тривожно, знайшла якесь завершення. А може її привело сюди бажання побачити, що вона втратила? Пережити, ще раз давні забути і або заспокоїтись, або помститися. Наступного дня – Ходили по полях, він їй показував, розказував, а потім сама по собі доточилася вчорашня розмова. Спочатку ліда сказала, що в світі є дуже багато нерозумних людей, які роблять, мов би, на шкоду собі, чи через те, що не розуміють себе, чи не знають життя, не вміють проглянути в своє майбутнє, яке потім і карає їх. І коли він запитав, про кого вона каже, відповіла – «Про себе. Любила тебе стільки років, ти мене проганяв, як обридливе цуценя. А коли відгукнувся, розгубилася. Розбіглися в різні боки. Скажи, чого так? Не знаю. В останню мить ми чогось боїмося. Найбільше, щоб не помилитися, ми цього не помічаємо. Воно у нас сидить само, сидить, щоб потім шкодувати». «Ти шкодувала?» «Все життя. Як були неполадки, як була зневажена, коли сама зневажала. Треба ж було мати когось, якийсь еталон». «Розумію», – сказав він. «Ти, тобто, вигадала?» «А потім зіставила еталон з оригіналом. Запізно подумав, що було б не запитувати». «Не зіставляла. Я, якби, наче вдруге в тебе закохалася, отам на нараді. І з розповідей тебе уявляла, а тоді побачила. Як ти тоді не побоявся?» Ліда казала це зовсім іншим тоном, мов би жартівливо, іронізуючи насамперед себе, але з нього. Мабуть, повела мову в такому ключі навмисне, аби легше було все перевести на жарт» або й обірвати розмову. Він відгадав це і запитав зненацька, «Ти в самодіяльності не грала?» «Ні, а що?» «Нічого. Ти бережися,» примружила вона сірі-блискучі очі, «Я тільки тепер правду кажу, підступна я. Вже чув. Не наговорюй на себе. Я не наговорюю. Злість у мене на все моє життя і на всіх. І хотіла б, хотіла б помщатися. Спочатку думала, що так воно і буде, що я, ну, розскуюся, свільнюся від усіляких умовностей. Я ще ж не зовсім стара й трохи гарна, правда? Правда. А тепер бачу, що не можу. Йому стало шкода Ліди. Його щось вабило до неї і відштовхувало водночас. Вона, мов би, вибивала його з рівноваги, він аж трохи губився перед нею, хоч не звик до того. Тобі б треба кудись свою енергію спрямувати, обережно порадив. Я й спрямовую на твої поля. Вони йшли польовою дорогою попід житом. Була середина червня, жито вже вигнулося, незабаром почне наливатися, але було й якесь спрагле, мов би йому не ставало снаги. І не ставало справді. Поле просило дощу, Згоряло під сонцем. І згоряла грекова душа, Слалася пожиту. Вона в'яла по кілька разів на рік І розквітала з дощами і зелом. Про це він подумав неясно, За крайками свідомості, бо слухав ліду. І все якось дивно перемішалося. Страх перед посухою, Думка, що це ж тоді все звернуть на те,